Втората лекция от неиздадените книги, втория том на учителя, в храма. Учителя казва, когато учителят се ражда, той се ражда като нероден. Тоест, това е само слизане и явяване. Няма раждане. Ако имате любов към истината, ще ме познаете. Всичко друго е без значение за вас. Ако искате да ме видите, вие трябва да обожествите своето уединение. Аз познавам Бога от преди сътворението, казва учителя. На чистия дарявам любов, на мъдрия дарявам безмълвие, на истиния дарявам бездна. Аз не нося време в себе си. Аз нося вечност и истина. Обиколил съм всички слънчеви системи. Аз съм който ще обърна и смекча сърцата на този народ. Тук, казва учителя, няма никакъв дънов, а аз, Господ, който се проявява чрез мене. Това, което се нарича страшен съд, е за тези, за които ще настане нощ за 12 милиарда години. Това е идеята на Страшния съд. Тоест Бог ще се отегли от тези същества. Аз съм, който правя само веднъж опит с един човек. Втория път правят опити другите. Тоест един път го повиква и му предлага учението. После е свобода. Аз много пъти съм казал на дявола, да ме глътне, но Той не ме иска. И в новата епоха ще говоря пак за любовта. Всички, които ме слушате, сте от ония, които обичате лесния път. Лесен път в света няма. Има тесен път. Аз не искам да очаквате всичко от мене. Пазете се от тази иллюзия. Който възприеме, ще расте. Който не, остава за други еволюции. От 7 милиарда години законите на бялото братство не са се изменили на една 100 милионна част. Аз 10 пъти съм умирал и 10 пъти съм възкръсвал. Ако болния е, в даден случай, преди да съм го излекувал ме обича, той ще оздравее. Нищо повече. Ако Той ме обикне, ще оздравее. Това е закон. Аз искам да бъда непознат на хората. Ако ви говоря за една година, ще се оправите. А пък ако не ви говоря, на вас ви трябват 20 000 или 25 000 години. Те трябва да минат за да има микроскопическо подобрение. На мнозина казвам, аз съм престанал да бъда добър. Има нещо много по-дълбоко от тази доброта. Не отлагайте за следващия си живот, ще се флоши положението ви. Казвам, никакъв баща нямам. Без баща съм, без майка съм. Хората плачат нещастни са, но аз казвам. Това е благословение. Тези от вас, които не работят, ще останат назад. Ние знаем, че идва нещо страшно в света, което света никога не е виждал. Когато светът го види, дори и на малките деца ще побелеят косите. Казвате, ние от 20 години как сме тръгнали в този път. Аз от хиляди години считам, че нищо не зная, а ви от 20 години мислите, че много знаете. Ние разполагаме с такова знание, за което съвременните хора нищо не подозират. Това знание може да се даде само на тези, които признават божествените закони и им се подчиняват. Но нези пък, които не признават тия закони, ще се говори за лук и чесън, т.е. за обикновени неща.